دید ملاوی دو پتیاد ساتهی اشاہ دی, دی سنت که ست اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر تیس عبدالر احمد پلازان از دی مین چوک جنگیر رو سوابی پروپرائیٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 0301 د راوړی نه غواکتی شنو چرولکنه سرې ده تر د استاوي زات راول دی خو اته چې سټډین دی جنت بہت را نزدیک لسی جنت یانو د خبرته باندې غیر بعید چې مخ کی ویلو جنت بہت را دی خوش ادب شنبي په جنت کې داسې پروګرام دی چې غا بستري اوه په لنګونه به دي تر حرکت کیږي سورة دعوة سورة علمات نفسه ما أحد دارت سورة سورة ملاقاتو كي سورة حاضر كريدي و دا تيارسيس فلا قسمو بالخون ناس پسو سورة قسم كما باغستورو چواة سورة دون كي دي دا شواهد دي بس دا قيامت بانده <تصفيق> او دا قشان تي فنا دا اون نس جامد خانه یا خانساتو نه اغه اسطوره او ویل شي چا سدي حساب برخه د فار د اقل من اچه به عقل نهغه بهغه مخوب کیږي سکه هغه رینه پیدا وانه رستا علام دارا کیف فعل ربک بعاد کارو کور کاروک رداست عادیانو سره ارم ذات الایماد چرمو خوندستنو ذات الایماد داسه چ دا وړ ډیر دنګي دنګي اباده وی ایماد لول وستنه به جوړولې باغ به باځي کوله یو قوالدا دوه انده چ لو لوستنو کې به تاموان او ټنټونه لگولم ا سفره به کولې ګرځې د مبهغه ما یا داګه قد قامتنا تعبیر دې په دې سره چ لو لوستنه وي څنګه چودره کژور مونډان ویونکو نو لو لوستنه وی لو لو چې باغ واخګي نڅدې دا با لټه جواب کولې څو لري دا بدن دا څه ورته ښه ارم يا جدي نکاو ناو ديانو يا پکيو شیخ خاندانو نو هغه کي التي لم يخلق مثلها في الميلاد اغا جنو پیدا کړشوي په شان دغه سوک په خارونو کې دغه په شان سوک نوخه و چې قیمته وختونه پیدا وانه غستا نو تبو برباد شو دا تا خو يف او وی ذکر کوي اودي كه را تداخي لا عبرتا بقوه الاجساد كما كانت العاد ز بدن په قوتونو باندې ور کاريابي نشته لکه وګره عادانو ته سمره لويل لبی ویو صفه دي ور نکلا وثمود الذين جاب الصخر بالواد او سموديان اګه چ توګل به غټي په واد مقام کې تار خپل وادي کې بلغياو چاب الصخر تو گلی بیگا گٹی گٹی او پاگی کې به کورو نجوڑو. نو دویم نمونه که رد داخی ولا به کثرت صنعاتی والمالی کما کانت لی سمود کامی ابی پا دیبان نمد دا چطا دی ماهره استاد مال دیری لکا سمودیان چو برباد شو و فیرعون زیل اوتاد او فیرعون خاوند میخونو خاوند لخ کرو چو سزا به اچال ورکول نو میخونو پی تکوات يا الاخ كارو مضبوط كلو خپل حکومت نو دا در تخي ولا بقوه الملك كما كانت لفرعون نبقو ود بادشاہه لگا څنګه چلے پراونده پاروا پدې نشه کامیابې دي الذين تغافل بالاد هغه خلقو چې سرکشي کړي وا په خارونو کې اكثروا في الفساد نو زیادې کو باغې کې فساد فصب عليهم ربك صوط عذاب فسروا سوس الذين لم يذست کوله دا عذاب ساوتا دا کولا కరోଳ دا دا, دا. دا. دا, کی نو دا دا دے پیرو سوسول ايني عذاب ول ورك خار کي کلو کي کلو اين ربا کي لبيل مرصاد يقنا رباستا خا ما خ پټليدن کي لبيل او پل دشمن تہ بمورچ کي کيني نو هگ ني بيني اود د دغه د حرکتون نو خبري سد اوکلو داس لال دا سراغي نو دغه شان ستارا پټليدن کي د مخلوق دا ټول اعمال او کارونه ویني ادیبې غمه ګرځي او کنای د دینه رچ دا ټول مخلوق دغه علم او قدرت کړه گیر دی بچ کې دیت نشي د دیو جروس ته علاج خې دی او مریض انسان د پاره هغه د چی د د خیرس ډیره زیات نو دا مرض دی ناشکراله نو کولای نو مجید وته داغه علاج خې هه دې کې تزهید ذکر کې د دنیا نه جزان بچ کې د دنیا نه د دغه قومونو په شانته ته غره خلانو په دنیا کې نه هلاک بشه فعمل انسانو پس هر چينسان دي اګه مبتلى ربو کلا چ ازميو کې د باندې رب دو فاکرمه نو عزت ور لور کی دته په نظر کې ده ستاسو عزت د دنیا مال دولت او جاہ وجلال ولور کی کنه ونعمه او نعمتو کې پد باندې خوشاله کې په مال دولت فیقول ربي اكرمن فصايده چرپ زما زائدات من کلمہ ہر اڑ اڑ عزت تراکڑے نلب شکریہ نہ ادا کی وزانی ادی چمال اڑے عزت در کیکن تے ہو مال دمرا عزت تراکڑے مار کے زے اوکن جان نسبت کی چ زلائقم دے اذا مبتلا اوکل اج از میں ہو کی دبان دے فقط علی رزق او نو کم کی دبان دے رزق دد فیقول ربی رب زما زرا سو کلمہ ادرې رو شرمونه اډېرې رو سواکلونه پر بیا دا خبره کې دته په نظر کې عزت ټول داره جمال وسره اچني وسره نبی درو صايه مو صلی الله علیه او دا نه وي چې دا خو ما باندې ازمه اخته کومالی او کني په دوالو حالاتو کې ما باندې ازمه اخته کلا چرې دا سننه ده دته عزت مو آیا اته بچره په دې عزت باندې ورانه شهوله تاره عزت کارونه وکړو چې په باندې عزت حاصله کیږي او کته زره سوای شرم غانی ده دان د پار تو په باندې دا وې چیرک داسې موکل زو په سپک کاره شمنه تا خلګو یې چرې د دن روزګار کلا بل لا تو کرمون الیتیم شری داسندا بلکې تاسو عیزت نکوي د یتیم دېتین عزت کول غولان لا عیزت لټول دین نبی الله سلام نبی جزاء اسوف چ دیتیم کفالت کې عیزت کې نو که هاتې نه داس دوال به یوځو په <تصفيق> جنت کې ناغا سره کې چې جنت ګټه هغه یتیم عزت کړي کاغه یتیم لغپوي او یتیم د تکلیف ورکه لا تو کریمون علی یتیم تاسو جيزت جيزت او یتیم عزت و نکو چې عزت د حاصل شي عزت خو پدې کېره ولا تحضون علی طعام المسکین او تیزین ورکه وبخراق د مسکین مخپل هغه څه کې بل ته هم نوې چوارکاواله خلې وسړې غريبي کنه بل چاته وی الکدې سړي سره اندازو کده په زړه ورډه ټوکر کمزور نه داسې هم نه کی کنه ولا ته دوه دې دینه ورکوې نزان الله نبلا پتاه مېسکين باندې عزت خو پدای وکړي و داکولون ترازه اکل لنما اخرتاسو مال دملو په خورا کډېر سره لما لنما داسخره جامه کوي اخرایې ا نو یا چې حلال دې که حرام دې یاد یتیم مال دې او بس دې وي چار سوچ دې کار کول واړې اکل لامل اړو سوج نشته کنه چې دې کې هو پر دې حقی دې کې باندې حقی او دې وي چار دې او جوشي پیلو اخن له ویچ پیه ادا دې یوم شهر له چا څ چا و نو کسانت چا پیر ولکان دیوی چلک چا چا راولند څنګه اوله پورټو کې کولی یو تا ودوې چې بابا ما بدل چا راولیو خو ډېر دلری مکورم بیا تر ته سره د سروکا په اړه راول خو له خوګو نو دې دې چې دا حرام دی که حلال دی و چې راجمه کې هو خو مفسرین ذکر کوي وخته کولون التراث فرتازو تراث ته مال دملو مردو کا مال اکلا لمن پخوراک دیر سرا ټول را جمک وی او خوراییه و تحبون المال حبا جمع او محبت که تاسو مازدارا محبت دیر جمعا دیر محبت تک چه دا اللہی ست ورنکی دا غریب خیال پکی او نساتی نو نو محبت ست ویدیش زکاة تی نوزی دا بلس دا پارا پکی سبرخاوی سنشتا خلا چر داسی ندا اداسی نیدی کولپکار خوا نماز غربیا پیدا نکې اذا ذکۃ الارض دک دک کلاچو او ټکول شي داسمکا پټاکو ټاکولو سره ذکۃ الارض او بجرکول شي او پټاکو لشي داسمکا دک دک پټاکو ټاکولو سره مېدا بیگ وجا ربک والملک صفا صفا او را بشیردسته څنګه سره خای چې بسنګا قہری تجلیات ظاہری پاغه وخت ناغه د مراد دي څنګه دا غسر خاين و او ملائکه صف صف ا الله حكم بيغیت ناغه با و وجئ ايام اذين بجحنم عربه ستشي په دغه روز باندې جهنم یا يا ملائکه بلكون ملائکه بني ولي ال اخكبر ال کاربک جهنم يا ذات يوم اذين پداګار وزباندې یاد بکې انسان عبرت بو واخلی انسان وان له ذکره اسره به شي د پاره عبرت هغه ستل وینسان دغه واکه احساس جوړه چې ما ډېر لو غفلت کړې کدوره میدان سره سناوی ویننرو څا عمل نو انتہی غلته میکړه دا بو ته بیا را یاد شي خو دغه خو بیا عبرت نشي هغه ته کنه لهوخه یو دار الجزاء او بل دار العمل لي. نو دنیا دارو العمل لیتا قلتا قبی عمل شکیده یا قولو یا لیتانی قدمتو لی حیاتی وای انسان افسوس دی ما لرا شما مخ کلیگلیو عمل لیتا قبل جند پارا دی اخری جند پارمیسا عمل مخ کلیگلیو نو خبو قدمتو لی حیاتی یا مخ کمی عمل کلیو پاقی جند دنیا دما کی فیوم اذن اللہ یعذبو عذابو پس پدګ ارز باندې ازاب ورنکی پښان آزاد د الله سوک ولا يوثق و ثاقه او احد انبا اوتړي پښان د تړل د تړل الله هي سوک ان آزاد د الله ډېر سخت خو شان بلڅو نشور کولی آزاد او چې هغه اوتړي نو دا غره تړل پښان ته بلڅو تړل نشکولې دا غه تړل ډېر سخت دي بل دا ذکر کوي مفسرینا چ یا <تصفح> انسان کارو په ځل کې باندې داګه خو زه نه دا دي سوچو نه کېنو پاغه او تسلګ راحت حاصلې نو الله بيداسه وټړي چې سوچو نه بوم نشي کولې کنه نینتہائی تنگ او په پریشاني کې وې نزدک الله وي چې داګه په شانتل او سپنه شکول بیا په سترنه کې به تر بحث کرے یا ايته الناس بشارت ته پاخر اے نفسہ چت مینان نون تا دنیا کې د الله عبادت کو نو تا د پاره کې اطمینان حاصلو آرام دته حاصلو نو نن پون تا تر احاد اطمینان حاصل ویخه دا ترغیب دی فاخر کې تا او عنابتہ چلا ته ځنه کې نو اے نفسہ اطمینان نون کیا ارجوی ال ربک واپس لاله شاه بل رب تا مرضیه چه تبا رضای داغنه اغبا رضای استانه فدخلی فی عبادی پس داخل شا بندیانو زماکی اغی حق برست بندیانو سره مرگر شا شامل شا ودخلی جنتی او داخل شه جنت زماتا اخر که بشارت ذکر کو داغی نفس دپارا دا چه دنیا که عبادت کرو پی اتمینانو پراخت سرا پاگی متمینو اخرت که بولو اتمینانو ورکی واخر داوانو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد سورة البلد نزولك فصد سورة قافنا مخ کې سورۃ کې اهانت ذکر شو د دنیا د مال دې سورۃ کې زجر ذکر کې مصرفین و تا بی ځای کوون کو تا دا شان مخ کې زجرو بن لا تکرمون الیتیم جتا صدیتیم عزت نه کوي د دې سورۃ کې به حکم کوي چې یتیم سره احسانو وکړي مخ کې اعمال صالحو هغه ته ترغيبه نو دل تک هم مجاهده او مهنت ترغیب ذکر کوي داود سوره تو از دجرع للمصرفین زورنا هغه چا تجبه مال خرج کوي از دین نعمت قدر نه کوي نو سورته ترغیب د انفاق تا او صحیح مصارف خی د مال لګولو او بشارت او تقریر د اخر کې اول کے شواہد ذکر کئ ده انسان په مشقت باندې لا اقسم بهذا البلد سو قسم کوم په دهار لا اقسم لا افسرین چې څنګه ذکر کئ چې زائد ده او معنا د تاکید کرا دي حاجت نشته دمر واضحه خبره ده بیا مزه قسم کوم په دې خار باندې چاګه مکه معظمه ده او هغه کې اخیری قران راغله اخیری کتاب دغه شان اخیری پیغمبر اعظم شان نو دا خار گواهد او انت حلم بهدا البلد او تو آزاد به په دې خار بلشاه د دې کې د پټال اجازه بالکل نشته ها دا فتح ماجيب روز باندې به د ان دا شان او شو نبی علی الصلاۃ والسلام او داغه صحابه سیدان سکانا اس نورم دا دغه مشرکان د لاس نه په تکلیف کیو مصیبت کیو چې هغه پاس پیغمبر او داغه شان داغه پاک ملګریو او بیا دغه ظالمانو فقیر بنده زلمون کول مصیبتونه او دا اوضیت چا بارکی اجازت نو اوضیت چا بارکی اجازت نو اوضیت چا بارکی ویلو چدی با قطلوی اللہ و یادو باللہ دا امن پاگ خار کیوم داگ زالیمانو پیغمبر او داگ ملگرو لامن ورنکو نوی چتا تا با اجازتی و ان تحلن به هذا البلد تبا ازاد پا دی خار باندی چرا شو حملہ پی اوکی نبی علیہ السلام دا سے اکڑا بیا دا پتح مکی پروز باندی چ جنګ کومه نه راتلل نغيه قتلول چې چا په ناغاستاو وګڼه کوي دا څه نيوي ځنان ځداز خلق وبخي چې هغه د کعبه دیوال سرم قتل کړی شولې زکه چا ډیر ازلي بسبخت اوله مدرمان نو یو معنی نه ده او دوی به تحللم بهدا البلد او تو ناظرې موجوده په دې خار کې په دې خار مې له چته پدې کې پیدائش وي دسمره مبارک کار دی دسمره کې مध्यځه دی چستا ولادت پدې کې اوس اته پدې کې موجودي ووالد او ماوالد او غواله بلارو او هغه چې پیدا کړی دی هغه چې پیدارته چې دی بلارو سي دا خار چې تاته مشقتون او رسول نور خلقو پرې او بلارو سي دا وی پرستا کې سمره تکالیف راځي کله بیمارې کله حاجتونه کله ذراتونه دا راز په ژوند کې خپل اړه برداشت کوي دا ټول مشکلات سختې امتحانات او سړې تو دې د ژوند ټولې پدې گواه دي لقد خلقنا الانسان فی کبد یقینا پیدا کړی موږ د انسان په مشقت کې د پیدایښ نه واله تر ملګره پورې دې انسان د پردامنیشت مشققتې پرېشانې دي تټلې پهنې دي زحمتونه دي شداېدې صعوبتونه دي ولې دې انسان خو په سوچ نه کوي په کارداري چې دې مشکلاتو د وجه نه دي عاجز وي د الله حکم منون کې وي نه هغه په خپل مال غرور وکړه هغه سرکشي وکړه او دې خیال له جما باندې راځه وس نشته چې طاقت نشته ره دی وجه ځایځر ځکه کوي خان آیا حسابو آیا ګومان دا انسان الله يقدر عليه احدو چې چره با قادر نشي پد باندې څوک پد باندې غزا چيودي احدو دې سوې چې زړه حکم نمانه او خپل حقیقت ته څو جنک خپل مشکلات او سختو تا نه غد د کمزوري او ماندګي هغه نه د غرور او تکبر شروک اخيال ادارې جما باندې هیڅ تا قوت نه چديږي یعنی دا الله جو قدرت نه منکر دي یقول اهلكتم للبدا وایده ما هلاکو ما مالدیر واملو مالدیر په خلاف د پیغمبر کې مخ کې د دا کې ذکر کړل څو ګور په الله یقین نشته او ځان د قدرت نه باهیر او بیا ورځې د پیغمبر مقابله تولاند اوے جما دا غفال خلاف کے دیر مال والو ز مال لبدا تبائیں او کڑا دا مال دا جو کہ نہ نبی دا اسلام مقابله کے بے مالن اللہ گولو خلق بے دا غنہ متلف کرو ازور بے لگاو ای حسبو د یتخذ نظرنا فنایم فینمنا یقینن جللت طول اعمال وید سنگے چھ مخ کی صورت کین ویلو بلا ان ربه کان بہ بصیر نداغد نظرنا دینہ دپنا ددی وچھ ددا غرور او پخر پمال باندہ دبے زای داسے دل پیدا دا دا نور کی بلکہ ددا پار سبب د نقصان او خسران گرس الم نجعل لہ ایا نو نه دې ګرځولي د دد پاره د واستر کې چې دې پاغه باندې ویني او ګرځي نياوزا چې باندې د کې پیدا کړی دي ا دې پیر سویني ناغه خپل څنګه قوت ولزاتي دې بدغه نظر نه څنګه پناش چرن نشي پنا کې دي نو دمره دې سوچن کې فانو او شفتاين او پیدا کړی ولا او دو دشنډي چې خبرو کې داغه نه امداد اخلي خوراک کې پکار راځي انعاماته ولا ورکل دي په قيمته او بیا بيان دې داوي قدر نکي وحدائنا هُنج داین او خدل دې مونږه دتا د ولاره یا د خیر او د توحید لرده بل شر د شرک او د تباه کوم راهل ارده نېوم دې انسان عقل پیدا کړی نو په امو په کلي چې د خیر او د شر لار په او پیجني او تفصيلا دې بیا د هغه د په کتابونه نازل کړی انبيار علی ګلی دعیانی پیدا کلی دی پا امت کی نیو دگا خودن هده اینا هنجده دگا شانتی سوک معنی که و هده اینا هنجده خودنی منگا ده انسان دا دو دو دو خوراک سنگی چوالا شپتین اولیفان پیدا کلی نو دگا شانتی ده خوراک ده پارا پستان پیدا کلی ده مور بدن که والا ده پیوچی نیروانی کلی نجده یو معنی دگاون او یاگه چې دا خیر او دا شر لاره و تا خودلی. نو دو تا حکم داری چه دی خیر او دو هدایت پا لار روانی که. زان با بچکی شر دا نه لان. نو دی این عاماتو پا غبانیسا سرونکو. اس شکری ادانکڑا. فلق تا حمل عقبه. پس دی وانر ایدو پا دی کانداؤ. ال عقبه. کانداؤ تا ویلیش. غنڈے تا ویلیش. دی سڑی پز لا په معنا دا हल्ला سره له معنا بشي ولې دا سنوا چې دی <clears throat> ولې د لوي باغ ګونډه ګورې مو په سرین ذکر کوي چې ګونډه ولې ود دیندې کارتا دازکا چې کله او سره د دین کار کوي ندد د انبس په باغ باندې ډیر بدګني اورې بوجکیږي په نو کله چې سہی لار دی واغستا او ته په روان شوي نو استاد انبس په باغ باندې خپي نو ته مقابله کې خلاف بکه نو دا به دم رزور او طاقت غوړي لکه څنګه چې وسړی په غونډه باندې اوړيو پورې دي نو دینداری کول ادا نفس خلاف کول دا غونډه باندې ختلینو قرآن وی ولي دینداری پزان کرن لپاره شکريہ دانہ کر د نعمتو په غونډه ونه لید و و عقبه اس شي خبر کړی دا صدقه غونډه پوښه واحت کوي ها اغه اعمال دی نی کو چوبنده کینو مشقت په دې مومی پاپایډی راټ پیدا کیږي او ونده هوشتاده مخه تا څنګه چې ویلو سفر وګد دې نه ځان سره ته خړی را واخدے. او مخه تا ونده سخت ده نو بولځ د ګناونو ځان نس پکې هغه ذات چې عمل بغوري نو هغه ډیر تحقیق ول ذات ته نو تا خپل عمل کارا کې دوسنه فاکور اتا ده اذادول لي د سټه ولما زادول لي قرارداد زادول دا سانه خبر نه چوي انسانو کي ونده تخدلینو دا ترغيب د الى الانفاق چمال خرج کي مخکي ذکر کړه چې بي ضايع خرج کي غلط مشقته وکړه و صحيح مشقات کي صحيح مصرف کي د مال لګولو او اټعام في يام يا خر اكثر کلی پاګارواز کي زيماس غدا چا غدا لوګروازدا د قه رض د م لګ راغلی د پهیوقوم یا په یو ګاون یا په د ګرانه ده نورا ش معلوله ورکه خضریا د پاه نه د پاار نه چې س پهې خپل کارکوم د الله درزا دپاره یتی نهظ قراره ده ییم د خپل ولا خپل دیدي ییم د نووررکله دا حی نورې د نبی د السلام جزایतिम ان او بجنت کې یو ځای یو نیतिम چې محتاج دي ضرورتمند دي او د دې لایق د جرحان به وکي نو ورک ولا وجب اخپلم دي هم مسکینان رحمت یا يا مسكين دي خاوند خاورو خاورو کې تغليقي عزت نشتا حاجت مند غریب دي نو ورک ولا ذات رب خاورو والي خوره دله بیلوتي غریب محتاج دي نو ورک ولا دا اعمال صالحه دي <coughs> دا چه دا او دا چې وسړي پورا کړل نو دی په ګوندې واولې دي په هغه سخت گاټي باندې واولې نو نمخ کې منځل باندې تاسو نشي ها د دې د پاره یو شرط ستد قبلې دو کله به وسړي دا اعمال کوي خدای هغه باقی د خرابې نبیان سره फायदा نکي دیو چې قران مجید داګه د دا پاره شرط خي ثم كان من الذين امنوا بيشو بيشو داسړي دا, دا خلکونه چې مان راولې وتواصلوا بالصدر او یو بلتا حکم کی پا صبر سارا و بالمرحمه او حکم کی یو بلتا پا رحم سارا چی خلقو و قربا و رحمو کی اسمان والا ذات بابا تاسو باند رحمو کی کرو محربانی تم اہل زمین پر خدا محربان ہوگا عرش بری پر تاسو بزمکی والا و رحمو کی کاغا مسکن دے و کاغا یتن دے اللہ با تاسو باند رحمو کی اولائک اصحاب المیمنہ دا خلقو خی طرف وایل دي د دې لپاره دا ارش خی طرف ته وځي رالتابي عملنامه به د خلاص کې ملاویږي او معنی کوي اولئ اصحاب المیمنه دا خلقو ډیر نصیبدار دي ډیر خوش قسمت دي چاږي ته دا توفیق مل شو چې عمل وکړو او د غرباو انداجه کول دا ډیر نصیبدار خلق دي ښا د لوی برخه خاون خدای زړیا وله خودته ویلې شي چې د غریبو پلیډه کا کلاو اغثر امدا دا داغه پهولو باغبان رحم وکولایک اصحاب الیمنا دغه خبر واخه چې سورۃ البلد کې د کلي د اصله د فار او اصول شغل قران ذکر کړو نو یو یادول چې د کلي مشر وړه مهلتي سړی اخلاصي سړی وي ټکړه سړی وي لکه به لکد خلقنا للانسان فی کبد او البلد چې په کلي کې به ده څه طریقه ځکار کیږي چې په غریب او مسكين باندې رحم وکړي چه ظلم و زیاتی با چاونه او دریم دا چې د کلی مال دولت اغاو په غریب باندې لگی دانه چه غٹان بینه نه علا با ده کلي اصلاح کی گی و امن بنا زی والذین کفرو بی آیاتنا تخویب پاخر کی آخلقو چه کپلوکو زمون پایاتنو اولا هم اصحاب المشعمه دا خلقو دیر بدبخت دی دا گس طرف والا خلق دی چې ده عرشن بگ گس طرف ته دی او دا, دا ادم علی السلام دغه طرفنا پیدا کړی شو عمل نه نهوله په ګاست طرف باندې با ورکې دي او معنی دا کوم کې اصحاب المشئمه چې دا دی. خلق ډیر بد نصیب دي ډیر بد قسمته خلق دي چې د الله فایاتونه باندې کو بارو عليہم نارم مقصده فدی بن نب او ور وی بن کډشوین جهنم چې داخل کېږي نو دروازې وبند کړی د هر طرفنا مقصده نو باندې پاکي ور کې سوره <صورت> الشمس نزول کې فصله سوره قدر نه مخکې زه غواړم چې دوه ډلو دو اصحاب المیمنه اصحاب المسامه نو د دې سوره کې بداغه مصدق صحیح چا ګوړی تاس داود سوره بیان التفرقه فی الاعتقاد چې په عقیده کې تفاوت او جداوالي وګورکنه د یو سړي عقیده صحیح ده دبل سړي عقیده बर्बाद ده د شرک ده ندی دواړو کې د ذمکه د اسمان फरक بلکې د دین نام زیات ښه داغه د پارا شواهد ارباع ذکر کړي دا داوا واضح شي تفاوت او مینس د خلقو کې په اعتقاد سره فاقدو کې تعریف ذکر کړي د فريقه او تذکیر دې یو مثال د دنیوي سره چاغه کر دې له سموديانو دا مزامین دې بسر دې بسم الله الرحمن الرحیم وَالشمس وَضُحَاها گواد نور او رناد دی وَالقمر اذا تلاها او گواد اسبوغ میں کلاج او لگی دی نور پسی تلاها دی پسی او لگی دائی او وخی چلی اسبوغ میں نور پسی او لگی نتاقا ووزو کری دی رنا بلکل نی اذا جللہا او غوادار وځو کلاچ روخانه کې دیلره د انور روخانه کې او دا څه وخت تورېږي دا انور بګي خو اذه او خط یې زلګي ول لیلی اذا یغشاها او غوادار شپه کلاچ پټکی دینور لره پاچ کله د انور پریوزي او د دې غ معمولې اثرات او سرخیم ختمه شي ا بالکل شي اذا یغشا کلاچ د شپه پټکی دینور لره ندا <تصفيق> گوادی والسماء وما بناها گوادی اسمان او جولخ ددی وما بناها تمام از دریش ددی دا جوڑخ سمر او چت والاردی وما طحاها او گوادا د ازمکا او ددی دا, دا, دا خریدل طحاها سنگه خور او دزمکه دا پستی او خ کدا او بل وَالسَّمَاءَ أَمْرَأَنَهَا قَوَادِ أَسْمَانِ أَوْ زَمَانَ مُرَاد أَغَذَاتُ جِدَيْ بِيْدَا كَلِي أَغَذَاتُ جِدَيْ جُول كَلِي وَالْأَرْضَ وَمَا طَحَاهَا قَوَادِ سَمَكَا أَغَذَاتُ جِدَيْ خَارَ كَلِي دَ وَنَفْسَهُ وَمَا صَوَّاهَا أَوْ قَوَادِ نَفْسُ أَغَذَاتُ جِدَيْ بَارَابَر كَلِي دَ نَفْسِي أَسَنْغَ بَارَابَر كَلِي پَان دا پس احیران دامنیم پرکو او بیفاکی اقل و شعور و سمجبوج دام وچولو فا الهم ها فجور ها و, و تقوه ها او تقوه و پریزگاری دادو فجور دو داغ گناه کولو بادی چدا لاربادتا ناکارد لگا سنگی چمخ که سرط کې ذکر کلو کنن و هدینا هن نجدین ندلتا داغی وزاحت راگی فا الهم ها فجور ها د فجور لارم وطم او د تقوه و پریزگاره لارم وطم خودلیده چنور او سپگمه ندی برابر پراناکی خاص کر پا اگه وقتی سپگمه چرانای نی پرانای او روز زلیدون کی او تک کتور اشپا دانی دی برابر اسمان ببولنده اوزمک و پسته کی دا یو بل سرانی دی برابر سنگ چه فجور او تک کتور اشپا دانی او تا کوه نتی برابر نو مضمون قران مجید ذکر کی ور پس ایت نہ ہم الاثم دا د دقیقہ سم جواب دی د سورۃ دعوا هم دا, دا, دا ده ده قد افلح من زکاہ یاقینا کامیاد دی هغه څوک چې پاکه وساته دا نفس زکاہ پاکي او توحید سره او بخیاستا او اخلاق سره وقد خاب من دسا او یاقینا مراد دی هغه څوک جس خایه دا نفسه دصه فخوره کې ولړ ینه په ګونه هو نو کې ولړ ورن نه است دصه جس کو فجور کې ورن نه نو دا کاره دغه جواب دیخه چې د اذم رو شواهد په دې خبره دي چې عقیده دې یو سړی صفائی او د توحیدی اول خوایا او سړی دغه عقیده د شرک ده نو دا دواړه بالکل نه دي برابر دومره فرق دی دی په منسکل دا داوره د صورت خوا. چکه کامیاب هغه څړې رځکا ه چپا کېک تهرها من شرک شرک نه نه پاک او نه مراد هغه څړې نفس ور نه استبوګنه او نه کې شرک او په غلطه محپل او کې ا د هغه نه مونځ ذکر کوي چې څنګه نفس خراب کو کذابه سمودو به تغواها تکذیب کو سمودیا نو په خپل سر کې شې په خپل شرارت به تغواها په خپل شرارت او سر کې باندې د پیغمبر صالح علیه السلام تقذیب في مجزة تقذیب و بقدری في المجزة تقذیب و بقدری وقالا في المجزة تقذیب و بقدری وقالا سخويف دنیاوی آغم صالح صالح علیه سمودیانو في بعض الأشقاء قلاش راپورتشو اگر دير بدبختة بده أشقاء دير انتی هاي بدبختة راپاس قضار بني صالح علیه فقال لهم رسول رسول الله وعیدتا پیغمبر د الله صلیح علیه السلام ناقۃ الله و سقیاها حفاظتوکې دوخد الله ال هغه د سکو د نمبر ناقۃ الله احفظوا ناقۃ الله دا منصوب ده کا و فعل مقدر سره احفظوا ناقۃ الله یا احذروا ناقۃ الله د لا روه حفاظتوکې د هغه احتياطوکې غوړی او بندیا نوخه نده ناقات الله ده اللہ دو طرف نوخه نده چه ده پیغمبر و نبوت بان اخکار دلیل معجزه ده و او د ده سکلو خیال و ساته ذکر خبره د دین خرابه شه و اروانه شه و ده سبب ده ده نقصان او ده علاقه ده زه او وته دو خبره اکلی چې او باری معجزه ده او بل دا دې حق دي نو خیال ساته وسقيا لكن نو نمبر خیال ساته نو خیال ساته اي عبادت کوي دو خدای الله وسقياها او دا نمبر د سکو دي فقدر بوو ساوا تروها فذ دي تقدي بو کو داغو او خبي اوهلي لاغي ساوا او بي رسول الله خلاق اکبر شهيد اکبر ساوا هلا के कहलाओगा फदम दम अलैहिम रब्बहु नआजाब राहसपदी बन्दे रब्जी बेदंबे फसबबद गुनाह ददी फसववा न बराबर एकलो आगिर टोल फसववा बराबर एकलो हलाकत के बोले वजल यतनवा ओचो गेटोल वसर रजाओ यो सलावा फसववा न आजाब के टोल बराबर او یریږي الله با دا انجام جام دا غینا چر رست بیګنه سوک تپوس کی نبیه الله د چاله تپوس نه یریږي ان دا غنه سوک تپوس کولیش د دنیا بادشاہ کیاو مجرم له سزا ور کینو یرا وسری چاس نه قوم بل وشي بغاوت نشي فساد جوړ نشي داس مانو نو بادشاہ د چادا پروا نه کی ولای خاف او عقبها نمثال ذکر ک د مزارع الاخرہ بمزارع دنیا نصرت کې تفریق وا په اعتقاد کې چې هغه د جدا جداي کې تفریق ذکر کې په اعمال سره سورۃ الليل نزل کې په وسوره اعلیٰ سورۃ الاعلى مخکې سورۃ کې جداوال ذکر کو تفاوت ذکر کو فل اعتقاد فقیدک نو د سورۃ کې تفاوت ذکر کې في الاعمال في تاثير الاعمال يعملون غريوشاندي ديرلوه فارق دي باكي جدا جدا انرخ مختصرات سرا بوزن كميوشان تقريبا او الفاظ مزامينهم يوبل تنسدين جديدي ونبطنا دي بك دير جوديش دي هو دعوه صورت الفرق بين الاعمال المقبوله وغير المقبوله اي عمل يقبلش بيدي او غامل جه نده قبول شوی نده میانس کدیر لوی فارق دی اپا دی با شواهد زکر کئی خواب بسم الله الرحمن الرحیم واللین اذا یغشا گوادہ داشپا کل جه پتکی مخلوق یغشا پتکی ہر سز وان نهار اذا تجل او گوادہ داروز کل جه روخانکی اور یو شیطا تخکارشی تجل روخانکی ہر سز انو وَمَا قَلَقَ الذَّكَرُ وَالْأُنثَىٰ أَغَاجِ پے دَگڑِ یَلا نَارِنَاو زَنَنَا سَنگَاجِ شپاوَر نَدی بَرابار نَارِنَاو زَنَنَا نَدی بَرابار إِنَّ صَاعَكُمْ لَشَتَّ لِيَقِينَن عَمَل فَاسُ خَامَ خَامُخْتَلِف دِی جُدَارِی دِی یُعَمَل دَبَلْبَشَن شُکِی دِی یَا دَأَغَسڑِچِ اَکَدَے سَیوا دَأَغَ عَمَل بَان لَے اَچَ اَکَدَے خَرَاب وَدَأَغَ عَمَلُم جُدَارِی نَاقَبُل لِی نا منظور دیده اللہ پدر کی اسیس طرد دیده این نسا یکم لشتا ستاسو کراو کوشش عمل محنت او محنت اگا جدا جدا دیده اوزاحتی ازکر کئی خا اوزاقی که شرطون بیانی دی قبولیتو چه عمل سره سر لا لاغدری خبری طاعت دا اللہ او دا رسول دویم اجتناب دا شرک و بدعاتنا او دریم ایمان بالله وحدهو چه خاص با ایمان رو. <تصفيق> فاما من اعطى فسهرج ازودي چمالي وارکو اعطا واخيه وارکو مالي وارکو واتقا اذاني بچکو دشرک او بدعات او نور گناہوں ننا وصدق بالحسن اتصديق کو دخيه استما صلى چغا وصلى لتوحيد بالحسن تاخيه خیاستا کلمہ باندھ تے تصدیق کو ویمن الجدار اشتیا لا الہ الا اللہ فسنیسروہ للیسرہ پسردے فس آسان بکموندل راہ پارے آسان زے جہا جنت سنیسروہ پسنیسرو پس مون بہ آسان کو دلرا او کڑو محنت دا بہت گران بوتا نی مقابله که چه زکر کیغی تا خودی ایر گران دی نو کل چه مومن کې دا صفات راگلل ایمان بالله وحده ہو اجدناب در شرک و بدعاتنا او طاعت دا اللہ و در رسول نبسته تبا عمل اصان شی و اما من باقی لوست اغناء او هرچه اوصو دی چه بخلیو کو مالی ورنکو او دا شنطی وقتی ورنکو قرآن تا او ذکر د کلمه توحید تا ردین تا وستغنه ازان بی پروه اوگانو جزا ماجت نشته ده استغنه اوکلا فسان <تصفيق> ویسر وکز بابل حسن او تقذیب اوکو دخیسته مسلی دخیسته واقی ده <تصفيق> این شرک که اختباتشه اوغا دو توحید بیان امسلیه اونا ملده فسان ویسر اوهو په دا چې ان به کومون د لله دپار دغې سخته چې هغه جا نام دی هغې ته ب یقیون هغه ډیر سخت دی او ګران دی په ه پاک ک را دی چې جننت پټک شوي دی په مصبتتون او تکاللی په باند دی اوجه ن پټکل شوي دی پهشهوا او په مضو په چرچو باند دی نوظااهر کې چې اوبانده ځان دوک نا غار شهرت او دنیا مزه او لذت نو اخلي نا انجام جهنمي او جوازله پوي نا غو مشکلات او سختوبان له صبر وکي ته خير دي ناخوا اخري انجامي د جنت ته ورشي نو دواله کسمه ذکر کول او کدي په مال باندې فخر کوي علاغه د وجه بخل اوکو او هيزي ور نه کړل نو ګور یا ساده عمله په کار نه راځي وما يغني عنه مالहू اذا تردى ابيدا بورن کي دل نه مال دته کله دې اورغلي جهنم ته تردا جهنم تور غړي بل متردي د چمخ کي لشه يا تباو برباد شي نوم دغه بربادي د جهنم ته چورږي ان علينا الهدى ترغيب د ښا قران ته هدايت ته ایمان او توحيد ته يقينن بمون ماله خامخه بیان دي الهدى مونږ خبر رتاواز حق نہ دوالا لارے اند تواز حق و ان لنا للآخرة والأولى او یقینن زمنا پارا خما اخرت او دنیا دا دوالا اللہ پہ اختیار کی نو کہ دنیا کے تا دا حکم او ہدایت ترائنو کلی اخرت کے بدلے عذاب درکے یا <تصفح> دنیا کے میں عذاب درکے نو اللہ دا دو دوالا خبر تا تواز حد کر مقامات رتا خودلی نو خیال گا چ تبا برباد فائر دارتكم نارن تلظى فسمع ير ولتاسو دا گه و نچ لمبي وهن کيري او بسين ذکر کی چیند نا معلومی خلق اگبدي ور تا قرزولش زكي لا يصلها الا الاشقى نباذن نکي يا اورتا مگر وړير بدبختا وي وي کنه اشقا ډير بدبختا ډير بدقسمتا الذي كذب وتولى اغصري چې تګزيبه او کو اووليدا او كه توحيد اووليد د سنتو تګزيبه او كه الله د وحدانيت اغه پیغمبر د رسالت وتولى هو له د اخرتنه يا دشان تګزيبه د اخرت او کووليد د ديننه وَسَيُّ جَنَّبُ هَلْ أَتْقَى هذا يجب أن تكون مخطئاً هذا يجب أن تكون خائفاً وفي ذلك الفرحات التي تتعلمون يقولون أنه سيكون هناك الأتقى دير تقوى, دي. أل دير تقوى الذي يؤتي ماله يتزكى ترغيب إلى الإنفاق أقولون أنه سيكون مالك بل يتزكى پاک بل يتزكى يتزكى مالك بل لا يوجد لا يوجد لا يوجد او ذلك وما لا احد عنده من نعمه تجزا نستري رہی چا دپارا دد سرا ا په د باندې من نعمدن سه احسان تجزا چبد لو ور مال لګي نو دا زکه د باندې رچ احسان دي الله وي دئ چ احسان پینشت <تصف> چ دي مال لګي دا سوک دي او فترینو زکرکل یا غر چ آیت عام دي او د هدایاتو نو دا دی چه ابوبکر دا لعنه دا غصی فت و مدحطه پا قران کې دیزه ای چې چه دا غیه دی مال لګی د جا په احسان نشته خاص دا اللہ درزاده پا سور غلامانی غصی وزاد کرده دا غشان دا جهاد پا مقوقی مال را وده او ورزوله و پیش کرده سره دی چې پا قور که اس نو پریخی سرب دا اللہ و دا پیغمبر نوم اَرمَزُونَ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقَاكُمْ چتا زګډې راځت منه غاسو د ټقو اداری ادا درجه دا غواک الا بتغا اوجهه ربہ الاعلی مگر د فراز طلبو درزه دربد دو شډی رچته ولصوف او زره دې برزاشي دې د خپل رب رضا لټي الله بترزاش او چې څنګه الله رضا شي نو دیوام رضا شي څنګه چویلو رضی الله عنهم ورضو عن اللهم جلاب رضاي راضيا تمرديا اللهم نبه رضاي الله برضا رضاي نوسنجر نيت نال شانتي الله غمان قبول نو صفات پاک حضرت ابو بکر رضي الله عنه نال شان نور صحابه پدي صفات چوک پورا کي خپل ځان کنا ناغم د قران په بشارت کې داخلي سورۃ الضحى نزول کې بس سورۃ الفجر نه د زین وروسته قران و مجید د سالورم یې سه اخیری باره دولته او په هغه کې تر اخره پورې دوی سورۃ الذکر کوي او دې کې مقاصد علیا دي د قران په اختتام سره نو سورۃ الضحیہ کې تسلی ذکر کوي نبی علیه صلواۃ و سلام ته مخکې سورۃ کې ترغیب او امت ته دل, دل ترغیب او تسلی پیغام بارته او دا د سورۃ ده سنگے <سنجة> marked <مخلوية> ویلو الشمس وضحاها او درجہ شانتی دو ویวัน نھارے اذا تجللا بالصورت کے نزلتا ہوں گے وضحا درانا گا نو ذکر دے نتصلی پیغمبر دراں <أو دره و آياتنو كي> <سلورة ما ياتك> من الاولا اور درجہ شانتی او داوت اخی چې ستا حل هغه د الضحا پسند کد دحا او امت چې کله نه غره تور ته یې پسند سجا دا به وتخیف دی صورت کې او خصوصا پاره کې تسلله نبی عليه السلام دا. بسم الله الرحمن الرحیم والضحا غوادا رناد صدا دا شواهد ذکر کې باول با کې واللیل اذا سجا او غواد اشپا کلچ تورشی کلف خشی سجا خپخش نګورم کلچ وحی را اول ذل نو داغین رښتو سمختہ پور وحبان شوی زمانه زمانہ د فترت تو ته ویدش ډیر وخت وحی نوراگې نو په هغه دوران کې خلقو مختلف خبرې جوړې کړې و نبی علی صلواۃ و سلام باندې چا به چې ګوراگ خپل رب ته خپاره شوی چدباغه د خلق را ادا وای کوله باسو هغه ته خبر شوه دا ښاڼي او زنانو په تفسیر نوې خبيص زنانو نغې نبی له سلام ته چلو شستا هغه شیطان چتا ته خبره اوره کوي اجور تپريخو دي تاسو کا تر سره ختم کلو دا قسم خبره تکلیف ده شوروي یو خبره او وحی نроде نبی سلام الله پریشان څنګه चले دګه وحی راغله نایا چون راغله واخ دحا غوادا راناد سبا روز رو خانه ول لی اذا سجا او غواد اشپا کلچ تورشی کلپ خشی دا په دی باندې غوادی ما وداک رتب کلا نا قلا نه پریخ تو ردستا انې درب کلی ما وداک نه رخصت کلی تور وما قلا انا د نبي زار شوي دي نه تاسو را بوګس کولې ستان نوکته سره کتنه د شپه ورځ تا وګور کړه ورځ دا سمراځونه سم راخه استه لاغه ختم شي اورباسي تیار راشي تاسو وګوره چرواځې پاتې سوخ لا تیار راشي لداخره د دې خبره دلیل نه دی کنه چې ګنې الله زموږ نه ناراض شنه زکه تیار را وسته ها او ان کلات دی یو قانون دی چې دا روان دی ندار شان جتا د وحر اتلا او روخانه ما حوله وص واخده پارغه موقوف شو ابان شو مدار <تصفيق> دي خبر دلیل نيزګستان عرب خبشه تا تعلق قدم څنګه جه داش د لا بقانون مدار شان ته د وحي بارکه اند لا قانون د کلم مصصل رازي کله لګه کله به ساري زوخ او د د وحرات لو داش پا ورځ من الاولى اخمغه اخرتو ورے استاد پارا دړم بلین د دنیا نه اخرت دلغره د دنیا نه یادا شانتې اخري وخت ار روځه اخيره زفتاده پارا دړم بلین اخورا نوخه خلق سے آزاد کیغه بے ضایع دی د دې څنخيال له اغا باطل دی غلط دی تخپل رب نے ابرخ تا رب تعلقات ساتي تر اخيره پورې او اصطرحان و مرتبه به چه ساته قیامت و بیاروست ام خطرحان و لصفه یعطی که رب و او زرده چې دربا کی طالب عرب ستا و ستبه رضاشه طالب اخبر نعمات در طالب اغس در کی اغم مرتبه بدل در کی چه تبه باقی باند رضاشه دام تسلیل پیغمبر تا څ <تصفح> ستارب بدر لدر تر کی داس ملګری بدر کی داس قران بدر بر بر بدر دا باندې کی نا تا ته بر او نور علوم بدر لدر کی رضا بدر لدر کی هغه یو نام خونه ده روز تر اگې نه مونږ ذکر کوي الا م یجد ک یتیم فاو ا نی و یتیم در کو تاسو د یتیم خیال چا ساتو بیا صدقه معاشره کی چاقد تیارینا رکوا دا جهلنا چودا او پاگی که ظلمونا مصیبتو نو نو پاگی که تیتیم اومون دی فا آوا نو سیدار لدار که نبیل اسلام دا شپاکو کالو چه موری اوپاد شا پلایر خو دا مخی نوپاد او بیا دو کال پس او نکیو موپاد شا نابو خدمت که څنګه په تاریخو واقعاتو کې داګه نرسته کاله چې ورسته څونو دمه دې نه کومه خدمت کو او څو خضر جو غیره دا څو فستینه داګه په روزا حد کولې نو tale zedar کو او ته او ساتلې ووجد غضلن صحدا او وین مون دې تا نه خبره لاره ته خو دلا ضلن تمانه نا, نبی علیہ السلام د وړو کولینا د په عبادت کې ډېر مننه کو شوقی وو ډېر له جذبه نو کله په غارونو کې کله یوځه بل ځای د الله عبادت وکړو او مستقیل رهنمای ورته نو لکه چې قران نور راغلی کړه ما كنت تدري مل کتاب ولل ایمان او چې قران مجید راغلو یو لار و توخو یو همیشنه و توخو نو داګه موږ کې حالت تی دا ضالل نه وي معنا د محبت پکې پراته سونجستر دیو سب کتیر شو چپلار دا غی زمون وی انک لفی طاللک القدیر طب محبت کی بخوانی نو معنی دل تضل محبت او جذبوا اوره نمای در تنو فهدا نلدا رغبت کو انکی محبت کو انکی لارد تا خو چې به وس والله اعلم څه دا معنا چا کړی ده چې عربونه بلار غلطې ده نو یو سړی په اغلار کې اونخه کې خو ده نو باقي به خلکو زده خو دې چې بلار دا څه تللې اونه مې وې کوله نو وې چې دې دا شان ته ورزولې ته اغه نه خطرې چې خلقته تربانه هدایت کوي الله اعلم څه دا معنی دي به خبروي او یا معنا محبت کوونکې نو فهدا تاره نو وکړه ووجد اکا ایلانو فا اغناء امون دیویتو محتاجو نو تیمال دار کریم یا او اطول جو چې ذکرکوی تجارت شورو کو دا حضرت خدیجہ پا مال کی او اگر صرا خشو باگر صرا نکاو امکو اچسو مال امکو قربان کده اگر پا دینو پرمیشن بانی یا تی امون تیم محتاج فا اغناء نو تیم بے پرواکرے دستجنو مال داری دردر درکا در نو دوانا مانی پا نوگور دا دری احوال ذکر کلو نوار پسی دری احوال روستو متفرع کئی تفریح بتوار چوستو داس اوکا چوداقشن پتا حالات تیرشویدی نو بستازی مواریسی فا امال یتیما فلا تقهر پس هرچی یتیم پس مزو راها تقهر سور پی مکو چوداقا حق دنا پا حق اوائیسان لا دا مخاطب تویقا انا بیل اسلام دیتیم خیال ساترون اووی وی به چبس زاد یتم کفالت کول کی به جنت کې اوځي فان مسائل فلا تنهر او هر څه صالح نو مزور هاغه ک سوال درنه کوي سدن واڑی نو زورای ما فرکه ول کینه په خوګر وخت کا او بسرین نام ذکر کړي چکل او صایل پنر ما خبر اپو انش را هو دوی جلا ګور او غنه پويږي نو زورلې امشي د <متحدث> دی وقت دا سایلین چکم دی چه اقا با در پورید او سرور دی چه ضرورت به نی از اقا عادت و پیشگر زولی نکا د ضرورت پا وقت بانده دا عدد دا پارتا اقا وزوری نو خیر دی اقا دا دین سایل اتا پوست که اونکی اقا با نزوری اقا تا پوست که زن پا وکی که نو خیر دی وزوری و چه زن پا وکی مطلب دار نو کتا ته علم نه نو کار وته وای چر زده په پیغام پدې مساله تاسو بدل وو په هغه اوصات کې دغه شان سایلم دی او دغه شان لکان چې حقدار دی وا اما بنعمت ربک او هر څه نعمت دې دراسته پس هغه نو دې اتم خیال کوا زور په مګوا او دغه شانتي ته کمزورې نه لاله در زده درک نوڅې یو سالې رستانه سوال کړ ناګه ذوراما او ته بلاره وي ینه ته راهنمای درته نو حاصله وي خبروي نه لاله د لوی نه آمد درګه چراندې نوڅلې مپات کې فحدث اغه بیان و خلقت چې نور په راهنمای وي نو روزلار راشی اگے دبار ول andet کتاب وکم روزا سرین دموي چې څنګه اگر د حکم کړی په حدیث نبی صلی الله علیه وسلم په بیانولو نو دی وجود د هغه بیان او د هغه اقوال او ارشادات او حدیث ویل شي هغه وی د دې نه هغه څه شی د حدیث والله اعلم سوره الانشراح نزول کې پس د سوره الضحى نه مخکې تسلیو نبی ته السلام او دی صورت کی تسلید امت تا یا مخ کی یو اعتراضو چگو رتا بانده وحی بانشوا دا سان خبر دا شورزو اگر جوڑکو دا غی جوابی اوک دی صورت کی دوئم اعتراض دے چگو رتا سو بانده غریبی و فقر و سختیراغ لیده دا گشان تے صورت کی مختلف حالات او مختلف انعامات ذکرکی او داوود سوره تو اغا تسللیرا ات تسلیه و ترغیب اله القران تسلی پیغمبر ته او ترغیب قران ته نو سوره انعامات ذکر کئ مکه مختلف حالات ذکر کړو بسم الله الرحمن الرحیم ال ام نشرح لک صدرک آیا نه قران استمږه استاد پاراست نستا یقینا چ پراناستمږه ډیر apparatus په کارا واستید ډیر همت هم پکې چولیدل صبر او برداشت لپاره یو هغه روایتو کې راځي چې نبی له سلام سنہ جسمانی تورم پران استشیو او وینځل شو داګه تصحيح الله تعالی نو اؤ خلکو کې سټو ګډي ورو واقعہ باندې ټولی دلته چوي نداء الانشراح دې دا کتاب او د ایمان لپاره شلدينه پاربکڑی الوی دیش دالوینه امت کرا انشراح الصدر للكتاب والايمان دا قران او ایمان د پارا سین پرن استل دا لمنذکلی یقینن چکلون و وعدنا عنك ذرايك اولر کماں گا ستان ابوجتا اگ ابوج الذي انقط ظهرك ما تولے ملاستا ډیر لوی بوچ یا کا والحالات لنبوت بو وخت جولير د سختي وړل ګرانو زموارد نبوت اغه ډیر ګرانوي بیاوند تا سانې کړی دېو جستار شایماتولي انقضاء ظهرك استا زهر شایماتول او دا جمله انات ته وضع الشرك عليهم چې په انبره د هغه صحابه د شرک نه بچو ساتل سم مکمل برساتي یوسف اگین ارستراوي استل دا دیر لئی بوج دی نیو او یا غزیمو آره دی دنو بوت یقینا چی گراند کارو ورفغنا لک ذکرک او پورتکلیمونگا استاد پالا ذکر استا گورا پا کلمه توحید کلمه طیبہ کیم استاد ذکر دی لا اله الا اللہ محمد الرسول اللہ استاد ذکر و مجد او داگشانتی پا ازان کی و اقامت کی استاد ذکر دی درود کې تازه کړی د پیغمبره پاس ذکر تا وکړ کنه په خطبه کې 파ره خبره کې دا ذکر دې اوجت کړو او په خپل مرتبه کې کنه د بوته عادت خلق نه بو راغنه دمر درجه تورث پیغمبر خو دمر نه اگرستو چولیا ورته یې چکم مکانت رسول نه بالکل لوهیت د پاسه بوت لګه الله پیغمبر له چکم درجه ورکل دا هغه باندې چاله لريل شان ورکړي مدا وشان دا غ شانو دغه سنتو کنه پدې باندې وتا دا غ فواید حاصل کیږي فالفوز بها فلاحو نو کله چې ته پدې باندې پاتې او د خدمت ته وکړ نو دا ډېر لوې کامیابی ده نور بوم استاشانو جتي کې درس فإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا پس یقیناً ستادې د سختې سره اساني شتادی ذا سخته سراعتانی کتا زما د وخت تکلیف او سختي جوړه شون بده مخ پکيږي ده سره بډېره لوی اساني را دي ان نا علی اوسری یقینا د سخته سالدا اساني قسم اساني را دي کړه لاګي نرستو نو حدیثه پکې ویلو کلاي اغل بل عسره ی سختی یو عسر هغه په دو سانتیگانو بند نهغا لب کېږي سر ی سرران چې دو د او د چې تار شته اوص یو مراد دی تاله بډې سان در نو دا عسر سر به بیاغې سره مقابل نه کولی دا دین داز چې سان لخه نو اول ساخته مشکلات چېڅ اغا لا را پکو او سان را اوس دی کې بشارت شارت دی معاملاو ته تسللی پکې او ترغب دی. چه تاسو باندې کار څومره سختي راځنه برداشت کوی فایدا بارغت په صد پسکله چې ته پاره وشې د دعوت بیان نو مهنت کوه فان صد مهنت کوه عبادت کې او د رګ خپل رب ته سانس ستړي کا فان صد مشقته او مهنت کوه د ستړي کې کې جنورم ده تاسو نه جوړ شي دې زون ده تاسو اسباب راځي چته په عبادت کې شو خپل اختیار کې او دغه شانتي چې فارغ شي فنصب نو درګه خپل رابطہ و الى ربك فرغ ابو خپل رب پس توجه کوا پس رغبت کوا امينه پیدا ک داستا بلا واسه عبادت او لا مخکي بلا واسه ته عبادت ته خلق ته دعوت کې د هم په عبادت کې حسابيږي همس کې بګه توسط شته د خلق او وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب فَذَارِعْ أَغَى عِبَادَتَكَ بِلا وَاسِطَةٍ بِلا تَوَسُّطِ دک شاند خپل رب ته ودرې گا روزو ورغما ته <تصفح> کر ان دې کې ترغیب دې الی نشر الدعوه تی والانابه الی تعالی د دعوت خورولته بیان کولته او الله ته انابت کولته د دې کې ترغیب دې <تصفح> او فسين چې ذکر کړکړي شکل ته شوي د مانځنا <تصفح> فرض منځنه نبي دعا کا الى ربك فرغب نداغي منځن نوم فرض منځنه برات ته تا فرض منځس وراسو نبي الله شکر ادا کا دعا ورزان د پاره اوګه تنه ثابتي کی کما چې مرو وځاو بيدعو علی چرا بدعاتو کې شمار دي چې خلقو له هيئت او طریقه جوړه کړه اگر دې نه ثابتي کی ها دا په چر دعوت نه پاره راشنو منس کا عبادت کا او کداوی ته د فرغ مون نه فارغ شې دعا کړه نبی ام سنت خو نه دي که سنت تینم د غیر لپاره ده اته نه جوړه سورته نزول کې بس د سورته البروج نه مخکې سورته کې اثبات د رسالته شو دې سورته کې اسبات د توحید کې درشان مخ کې و پیدا فارغ ته فن صبر نو دې سورته کې تشجیه او ذکر کې چې دا مسله او د الله د عبادت دا احکام رسو خلقوتا دعوت سورت اثبات التوحید بالعدلہ السلاسہ اثبات تو توحید کی پا سرا دلائل سرا در قسمان اول کدر دلائل ذکر کی نقلیہ پا دی او بیا بشارت پاکر کی او پاول کدر دلائل نقلیہ دی بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین گواد انذر والزیتون او گواد زیتون و تور سینین او گواد اغا تور سینین اغا غرچدر خیست دیو پرکت والا دی نو ذکر دا امکنه او گو او مراد مکین دی ذکر دا مکان مراد مکین تین <تنس Armen> اغه ځای رچ پاره کې ډیر انزردي اغه ابراهيم عليه السلام د وحي ځایو زيتون چې کمز خوانان زياتو اغه ويصع عليه السلام د وحي ځای او تور سینین اغه غرج موسى عليه السلام ته پکې و شو او هاذا البلد الامين او غوادي دا خار او امن ولا امين او معنا دا امين سره امن, امن ولا خار دا ټول غوادي ولي دې کې ډېر ډېر له حالت ته رسیدي چاګان انبیاء کرام دي او تقریبا 900 کتابونه نازل شویل دا ټول د انسان د اصلاح لپاره چرته اصلاح وشو نو دا هغه یو نه دي په انبیاء دي دا غینې دلایل نقلیه ذکر کوي په دې مسله توحید باندې چا دا ویلو چې انزر توغورا ټول په دې دي یوه سوس په کې به پېدې او دغشان تی زیتون اکا خونا چو او عمر تقریباً سو زر و قادو پوری که دیش دی پاتی کی گی نو توم داس خدمتو که دن چو نم دی پاتیش او دغشان تی توری سینین تاو گورا چالا تجلی اکلا نو تکلی تکلی ش نو توم کتاب واری نزلو تکلی کا دگو ناونو نبس که دغشان د الله دن تی راغب کا اجزی بضان کې پیدا کړ او هاذ البلد الامین اودې خارته وګورسمره امن او برکات ته نو په دې کې چې کوم پیغمبر راغله کوم قران نازل شي و دي ناغه سره تعلق پیدا کړ تشتا دامن حاصل شي دا ټول غواړي لقد خلق الانسان فی احسن التقويم یقینا پیدا کړل موږ انسان په ښه شکل کې تقويم ښه شکل کې خیاستا د انسان څخه موږ انسان پیدا کړی نو څنګه چې دا ظاهيري حسن دل او ور کړی اتقان او ور کړی نو د باطنی حسن اتقان د پاره موږ د تان بیا را دي کړی نازل کړ نور کتابونه هم په خپل وخت کې نازل کړو د بقار د چدي خپل باچنوم خیاستا کی کنه په دې کتابونو اوسنګام چې د انسان د تکمیل او کمالیت د پاره امبیاو کتابونه را دي کړی اصول مقرره پاکار ده جنسان پاکی روان شید او ده فلاح تو رسید کامیاب شیخه نگو را کبا داگی عملو که نو دیدی روچت ترده چه ملایک بوت هم سجده که تم رددنه اصفل اصافیدن بیا مونگا اوشت ده اگه لانده ده لانده تا اصفل اصافید لانده ده لانده هم اوشت کلا عملی اختیار کلا او د مرتبیق اسباب پری خودل نو ده لڑ لَنَجَ شَ سَلِ لَ رُسْوَاش إِلَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مَغَرَغَ خَلَقُ چي مانرول او عمل نه وکل نیک فلهم اجرون غير ممنون فضل پارا اجر دے نخت می دن کې چدا صفات په کراګ نو دا اوصاف دي د فلاح لپاره فما يو كذبو كبعض بالدين نو با سشي مجبرو کړه تا چدا کذب کې فضل دینا په سمایوکذبوکا بعد بالدین مخاطب توي چې سشي پتا باندې دا زور وکړه چې حملې کړې ته په خبره چې تا تکذیب وکړه با په دین باندې پښته دينا بعد د دمر وضا او تفسیر او دلائلونه سمایوکذبوکا بعد بالدین څه ده معنی اون کې چې ولدا حلق تکذیب کې پس پښته دي چې دین واضح شو شو. او ادلهال واضحه جستان بوځه او یاده اول معنا چې د دین په سم یو تقزیب کوي یو سړی امخاتت توي چې توسم په دین باندې تقزیب کوي پس دین الیس الله به احکم الحاکمین کله چې د لعل واضحه بیان شو نبی اخو دې انکار کول څه زر نه پاتې کیګا نه ولی ارسو معلوم شو یو وجه پاتې کیګي کی. چې دا انسان وي چبس نه ما باندې چا پیسہ لیشتا نه ما باندې چا حکومتستا نو ضد چا زور ما نه ما ها د خپل رب نه به انکار کی نو کداغي نو جوابداري علیز الله به احکم الحاکمین اینه دې الله باکو به فیصله کوونکو د فیصله کوونکو احکم الحاکمین ډیر محکم نه فیصله کوونکو داغه حکومت ولې بلې انسان نه چلیږي چې دې انکار کوي ادا دلیل عقلی ده اخر کې نورت کې اصول ذکر کړو د پاره د انسان د تکمیل او د باطنی اصلاح د پاره څنګه ایمان عمل صالح دی او دا شانت یې ته د دین او د پیغمبر سره نزول العلق نوزل کې اولنه سورته کلی جمعک سورته کې مسله توحید ذکر شو نږدل ته ترغیب ذکر کې قران ته لأن فيه التوحيد سکه جب دې کې توحيد ده دغشان شانته مساله توحيد ذکر کړه نو دې سورته کې د اجر دې معنی عین ته چوسوګه د اغېنه خلق معنا کوي داوودا سورته ترغيب ال او اثبات المقاصد ال ثلاثه مقاصد به ذکر کوي یا مقاصد اربعه ټول مقاصد چکم دي نو هغه به ذکر کوي حبزه سورته کې اول کې ترغیب ده چې هم پدې قران باندې یو انسان له عزت ور و دي او به دا یې ክرمول انسان پدې قران انسان له عزت ور کې دي انسان او که اوسړی تا منو کې نو تولې داس په آسان بسم الله الرحمن الرحیم اقرا بسم ربک الذی خلق قُلْ وَلَا أَنُمُ دَرَفْتَا أَغْذَاچ پیدا کړي له مخلوق پیدا کړي له هر یو شی اقرأ تأمر وخ جول ولا بېمداد دُنُم درفتا مبارکدُنُم درفتا نبی له سلام له چاول ځل کې وحی رال جبريل له دې وته اقرأ بسم ما أنا بقارئ ذلک وستون کې نه ما او تبی اول ولا غبیای رستن کی نیما دریم زالمان دی دغشان بے ران سر راجوخ کو او تبی اقرا بسم ربک الذی خلق الا فزاتنا نازل داولنی آیاتنا دقران المجی نوزم هر مخاطب تا دقران دا امر دی اول ولا پم دا, دا. دا, دا, دا دن خالق دي. نتاکه با صفت پیدا کی دل دوستو چهار یوسی سے پیدا کړل د دنیا کې وګوره کړه بر اخته چا پیرا او مختلف خصوصیت دی با کې نو دل دوستو طاقت او صفات او صلاحیت او استعداد به پیدا کی هغه پیدا کون کې ذات ته خلق الانسان من علق پیدا کړل دی انسان دی وینه جمش وینه علق ټکلو و دا کې پیدا کړل نیا ذات چې د انسان پیدا کو او به ول عقل ورک نو عقل یک نو داغه نفسه کامل کو دا غزاد ته کنه چېغه کول شي بل سو کنه نو ګوره چې د نوت پینا انسان پیدا کول شي عقل یک پیدا کول شي عقل مليه پیدا کول شي نو تاکه با صلاحیتم پیدا کې د قران لوستو اقرا قران ولولا <تصفيق> دا پی کرمه کا نو څنګه په یو امي کې صلاحيت پیدا کړ چنه د دنیا په عالمونو نه کتاب لهسته لیکل ویلي ایسنا اوله دومره صلاحيت ورکو چې د ټوله دنیا عالمو به شوه یو غرس سمره صلاحيته پکې پیدا کړو په یو امي انسان کې خلق الانسان من دا, دا د اخذ قدرتو چې انسان د وینې پیدا کړی نو دمرا مرتبه ولا ورکلا دی دی پور امکانو دی, دی خبری چلی اللہ بتاکی صلاحیت پیدا کی تو دا خبر ربن امدادو گوڑا شورووکا نو تا تا بگرانا نی اتا تا بحسانا کی خواه؟ اگه دا از ذات چنقلاب راولی نروس تا دا اگه خبری فعليت ذکر کئی وقوعی ذکر کئی چکشانتو شوا اقرا و ربک الاکرام ولولا و ربستا دیر دی از ذات من والولا पता कि صلاحियत पैदा करे दिल वस्तो अदल तकड़े और रसदार हे राजतमंद अलअकरम द तमामो करीमो خلقنا احتسوک ده करीम जम जवाख लगन द तमामो करीम زیات अकरम दे نو دا هغه طرف نه جتا تا فرازي باغې کې به کميو بوخلو تقdir نه نو تازره صلاحيت نه غې د فصلو او د قبلولو د الله پیدا کړې هغه ذات ډېر کرموال ذات دې اکرم دی جواد دی جواد دې نو هغه بتایا لغه بل طرف نه دا کتاب درکینو طالب په عزت درکې ښا طالب اړ لېږي او ته زدا کا وېخلې عزت دې بجور شو رات بوکل اکرم مزه وسبله خبره به نه شت صلاحیت تاګشتا او دا کمه ودل الله طرف نه ني نو کلام برا زی تیز نکواد الذي علم بالقلم هغه زات ته چوده دا په قلم سره نو ګورې یو مفيد دي او بل مستفيد دي مفيد هغه څوک دي چې بل لا फायदा ورکی او مستفيد هغه چې به ده نو د دې دوه عنصر کې هوه چې هغه قلم دي پدې باندې ځکه کې ده سیدو رسول قلم نو استعمال کړي کنه نو هغه مستفیر دی او الله مفیر دی نو د دې په میانس او واسطه چې هغه جبرئیل علی السلام دی نو داغه حیثیت دی او واسطه دی او قلم دی نو یو ته د معلومیږي اوس داوی جبرئیل علی السلام مرتبه کې ورته نبی رسول نو نو جواب درته نه داغه کو سر واسطه د میانس کې قلم د مستفیر نه به تر کې ديش نو هغه خو یو واسطه ده هغه ذات ته چې هو دا په قلم سره علما الانسان ما لم يعلم خدل الانسان دا هغه دی دې پنه پوي دا چې انسان پیدائش نه دې پسبويږي پېس نه پويږي نورور له وي اکلوبې کر ولورکي په هر څه باندې پويږي نن وګوره چړو کې وکړاله شو نو هغه حقیقت یې کو نو په مال باندې کو او الله دې کتاب مقابله کې زورکو کو ته وګور خپل ځان ته يرشه کنا جس سن گا ما کمی درجی تعالی و رسولم کلا ان الانسان لیطغى چردا سیندا سجر دیکھا یقینا ان انسان خام خسر کشی کوی دیک با صفات ذکر کی معنی چ دن بندے خلقنا نداغ نکار صفاتنا قرن خی تدازم رقیمت دولت خلقنا اح بندے و محرومیت نو گره انسان تا اول صفات لیطغى قام خدي سركش کوي ار راهه استغنا چدي ويني قلزان مالدار او به پروا ديوي چما سره بس به پروا نه <تصفح> ده الله د ذل خلق باندې ان ال ربك الرجعه يقینا رداه تا واپسدا څنګه چې باول کې پیدا کړلې خلق الانسان من علق رداه شانته انت ها واپسيون اګتدا ان ال ربك الرجعه یقیناً ستاره توابسی ده نو انسان ته په اوالو په کې محتاج نو غفلت کې او له غرور کې په مال باندې نو الله د دین او د هغه روحانی دولت نه له من کو ارایت الذی ينها عبدا اذا صلى ارایت الذی ينها آیا وینتو اګه سره چمنه عبدا یو بندلره اذا صلى کله چغه موس کوي داغ ناکارا معنیو انسان دویم صفات دا عبادتنا. او اراه استغنا ځوان مستغنی وګړه لدرین صفات دي ینه خلق بند دي د عبادت نو حکم سره چې دا چې عبادت کی جواب سره ری طریقہ صحیح نه نو هغه بده کې ناراضه که یو سره عبادت کی او ته منا کې هغه تا باندې ترازو کې ته ما ده مننه کې یا تمہاره ځان مننه کې یا زګر هغه طریقا غلطه راکنه هغه خیرات او دعا او عمل ویل نشي د ده په نظر کې دا سحکاری نو دا هغه ظالم سره یادې هغه مجهل چې نبی الله سلام به مان وکاو ابدا هغه پیغمبر اذا صلى کله جه موسکي ارايت ان كان على الهدى خبر راګه چریوی دا سره په هدایت مان دي دلته و صفات ذکر کوي د الله دا بندہ یا صفات سر ایضا صلا چاغمونس کوي درم انکان علی الهدى په ہدایت باندې او امر اب التقوا درم صفات یا حکم کوي په تقوا سره نو سالور صفات التقوا واخ په لبا کوم تقوا ده امر او حکم کوي سالور صفات د او دا تابعدار بندہ او دو شانتي صفات داګه سړی چې هغه مانیا و دې منه کوونکې نو داګه نور صفات نه دایې ارا ایتین کذبوا وتولا خبر راګه چې ریدا سړی ته تغزیب کړي او اولې دلیوي تغزیب در توحید کړي اولې دلی د دین نو ګوره دوسی په دې نو سلور او پینځو پینځو صفات تر دې مانیا چې خلک د دین نه منا کوي کې دا خبره چې کوي ارا ایت الذی ینھا اگر غړې چې هغه معنا کوي دا زمير غائب د چا چاته اشاره ده څوک ته مراد ده ندا ابو جہل ته مراد ده چې د الله بنده معنا کوي او ورستو چې وی ارا ایت ان کان علی الهدى نو دې د غائب زمير نمراد نبی علی صلاتو و سلام ده ساده ساده صفات دي چې په ہدایت باندې ده عبادت کوي او بعض تفسیرونه ډیرش معنی کړی دا ندا ټول صفات د غسړې تراجه کې تګور یې غسړې تا ارايت الله خبر راګه یا وګورا سوچو کا غسړې تا چمن کوي او باندي ځل لاله را یدا صلی الله کله چا مسجد کې غلط کار کوي چاګه د مانځنه منه کوي ارايت ان کان علل هدا خبر راګه کشروي داسلې په هدايت باندې داخلها دا كده عباداتنا نمناكله ادي بختنا بهدايه راغلي او امرت التقوى يا حكمه قلبه بتقوى سر بدا بوله سمرا خا رايتن وتولى خبر راكا كشدو تغذيب كلي ادي ولي ديلي نذ سخيال لجمال الله نميني ادى سمرا تبع خبر نودام انه او بهتر اول امالا الذي ينهانا مراد ابو جهل عدا اذا صلى فرايت قال على الهدى وامرنا بالتقوى ان محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم دير موقو كي داز شي چي داز ظالم راغلو النبي اسلام ته <تصفيق> تکلیف رسول ديو موقه كي ديدغه شانتر اروانو چ زمو نبي اسلام ته تکلیف رسول اغمون سکو چرانيس ديشو ناسه واپس شو رستو تختي دويريد چاد دبسو کی داولي اگے وي زمان اده په میاں سکما ده ور یو خنده کولیدم اوګه سره سوزر وعل مخلقه ذو خو يردم الله پسنه تاغو نبی الله سلام میلو چې کدی لګراګلې مخکي نو ملائکه به دې پوټي پوټي کړو وګوره دلته داګه سړي صفات ذکر کذب وتول چې تغذيب او کاور دېلې عالم عالم ان الله حيره اایه دې نه پويږي چې اکن الله باکو ويني دېن فینلره د خپل باندي عبادت او اجزبی او د دې انسان شرارت او سرکشي کلا الا <تصفح> يم یقینا کچره من ان شودا سړی کلا چرې داسنه دا دلدا تغزی بو تولین د پک کچره دې من ان شر دې کارنا لنا صام بن ناسیه نخا با <تصفح> راخو دلر سر کونډینا دا ناسیه سر کونډی مفسرین دلته کې نوڅځي کړې چر دينه مالميږي چر د زالم په ډټول وجود کې دا سرګښو دا ګناګر دي دلته چې هغه وخت ته مونږ بچندې ښا ان ناصیه د دینه برکا ګوراکو به ناصیته جاذبهن خاطئه دا سرکونډي دروژنون کې دروژن سرکونډي خاطئه ګناګر دی دا ګور په بدر کې بیاونی ویشو کنه چړدي سركونډونه به راخل او قلیب بدر ته به غوړصول دنیا کم هم درس وکړه د لاسمو چې دی به جهال بوي په جوان چې سړی دا پیغمبر کزو غړم ما سره دمر خلق دی محپل دی مجلس دی غنه غنه دا چاري راخلاس کمنه د ما دی یا څوک څوک دما پوره طاقت دی ازما به حفاظت کین الله داګه جواب وکړه چې زه بهونی سم سركونډی نه راځم فل یذونا د دې اوازو کې خپل مجلس والا ولا را د دې اوازو کې بلنه او خپل مجلس والا وتا نادیه د دې چسوک مجلس ته ناست په تفصیر او سن د دې اوازو کې د دې بچي سند او زبانيه مون با حکم کو زبانيه ملائکه تا مون با ملائکه تا اوازو کې شراشه حکم بوته کو روبه بلو د دې بیا د هغه مقابله وکړي نیو تا واقعيا او بل اوفسري نو چې مراد ته چې مقرره دي په جهنم باندې کلا سره دا دا بچ کې دې نشي خامخابې راینسو ان ردو مجلس وال ردو امداد کول شي لا تطعهو خبره ما را ده دو وجود وقترب اس دې کا الله ته اذن نزدیکا پس عبادت او پس سجده سره دې او باندې وی دې نزدیکا تور ارشاد پس کی چې کله دې سجده په حالت کې دا ترغیب دې اخر کې هاي عبادت او صورت کے اخر کے تقوی فقری وذہ جرزہ کر او اس بار تم مقاصد اربعہ اسبات النبوت صداقت القران اسبات القيامه او اسبات توحید اے قرا بسم ربک اول مقصد او عبدا دین مقصد اسبات الرسالت دغ شانتے لنصعن بالناصیہ من بیرانیسو اسبات القیامت تبچے دیںش <تصفيق> بأن الله هيرا الله اغذات چلي دو ویني ټول مخلوق دغه په نظر کېږي پس بحث د توحید جبل سوداسه په تنواله نشته سوره القدر نزول کې په اساسه سوره عبسانه مخکې ترغیب ذکر کې قرآنطا اقرا نو د سوره کې عظمت ذکر کې دا قرآن مخکې وي اقرا اول ولا دلته بهږي یل ذکر کې دعوة سورة عزمة القرآن أو بركة القرآن خلاق مقصد طول سورة صديق إن الله ينزل الرحمة على من يقرأ القرآن ويبارك فيه كما بارك في ليلة القدر التي أنزل فيه القرآن التي أنزل, أنزل فيه القرآن الله أغسر بان رحمة نازل شقران لليه اغله برکتون اورکئے سنگے چاغش پہل برکات ورکڑے چھ دا قران نزول پاگے کے شروع شوبے نو گردے اگے سمرا لوی برکات چھ قران ذکر کئ نو عظمت دا قران دپدے تول صورت کے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه تعظیم د پار نازل کړه د مونګه هو دا قران ضمیر یې ذکر کو دا د ډېر شان عظمت د پارا چې دا خو ارسل پیج نه دا قران دا ارچا په سهین کې معلوم دی او شته نومو بلاله تل کې نازل کو د لوح محفوظ ناسمان اسمان ته یا نذولم سورو وما و ما ادرا کما ليله خبر کړه ته چې صدا اش پدا قدر ليله تل قدر من الف شهر سبدا قدر غره دا زرمیاشتونه من الف شهر د زرمیاشتونه دایوش په غره دا وله دایکه قران نازل شوی نو دایکه چې چا عبادت کو سوال یو کو اذان استوري کو عجز یو کړ الله تعالی نو هغه ډیر له شان ده او ثواب ده زرمیاشتونه غره ده چې پای کې عبادت شي کنه او دا سه چې له کده شپتي لور کې د دین علاوه نور شپېږي نو alternation که زميشت جوړي شي ندا يوش پته وره د دې وجه پا باندې پکارو مخ کې صورت کیو مګه پيشاره شي و چې د دې لټونو کې نبی اسلام خوده ليو د رمضان په اخروس پوکي لاسو او خاص کر باندې کې چکه مې ناتکیری نکې وشتما جریشتما پینځه اشتما وئ اشتما یو کندر شما دې کې داګه لټول وکړ او زیاد تر غومان پدې چدا وېشتمایسه او فسرین د کرکچه کې دیږي چې هر ځله یا هر ځې کې راغې چې دا جده صفالو قراري اصل لا د علم نه دا کومقصد دارجه د خلق خی عبادت کی, کی. پل دا رار چاته نصیب کئ خپل خپل تر سارا نو باندې که رسالات ختم شو دا وځه نو درو واستې بل ځای مخ بل نه چې دغه څ علامات راغلي